Агата Крісті. Таємниця замку. Чимніс. Розділ третій. «Звісно, мій друже, звісно», – промовив лорд Катерхем. Він вже тричі повторив ці слова, сподіваючись ними завершити зустріч і якнайшвидше піти. Він дуже не любив стояти на сходах елітного лондонського клубу, членом якого мав честь бути, і слухати нескінченні промови шановного Джорджа Ломакса. Клемент Едвард Алістер Брент, 9-й маркіз Каттерхем. Невисокий, зазвичай просто одягнений джентльмен. Зовсім не відповідав традиційним уявленням про маркізів. У нього були вицвілі блакитні очі тонкий ніс, що надавав йому дещо меланхолійний вигляд, і простуваті, неохайні, хоча й досить вишукані манери. Головне нещастя життя Маркіза полягало в тому, що чотири роки тому він успадкував титул брата, восьмого лорда Катерхема. Попередній лорд був видатною особистістю, відомою всій Англії. Займаючи свого часу посаду міністра закордонних справ, він завжди мав вагоме слово при обговоренні справ імперії, а його заміська резиденція Чемніз славилася гостинністю. Завдяки чудовій дружині лорда Каттерхема, доньці герцога Перта, по вихідних у неофіційній обстановці в Чимнізі вершилася історія. В Англії та що там у Англії? У всій Європі не було помітної особи, яка хоч би раз не гостювала б там. Все йшло чудово. Дев'ятий маркіз Катерхем свято шанував пам'ять свого видатного брата, який цілком заслуговував на це. Однак його обтяжувала необхідність йти його стопами, оскільки Чимніс радше став національним надбанням, ніж просто за міським будинком. Ніщо так не пригнічувала лорда Каттерхема, як політика, а ще більше – політики. Тому він з нетерпінням чекав закінчення розмови з велимовним Джорджем Ломаксом – міцним, схильним до повноти чоловіком з червоним обличчям, пронизливими очима і величезним самолюбством. «Бачте, Каттерхем, ми не можемо, ми…» Просто не можемо допустити, щоб зараз вибухнув скандал. Положення надзвичайно делікатне. Положення завжди трохи делікатне, не без іронії відповів лорд Катерхем. "Мій друже, мені це відомо". "О, звісно, звісно", кивнув лорд Катерхем, повертаючись до старої лінії оборони. "Один промах у цій герцословацькій справі, і нам кінець". Зараз надзвичайно важливо надати британській компанії нафтові концесії. Звісно, звісно. Наприкінці тижня приїжджає принц Михайло Оболович, і всі справи можна буде владнати в чимнізії під стукіт більярдних куль. А я збирався цього тижня поїхати за кордон, — відповів лорд Катерхем. Дурниці, дорогий Катерхеме. Ніхто не їздить за кордон на початку жовтня. «Мій лікар вважає, що у мене серйозні проблеми зі здоров'ям», – заявив Каттерхем, нетерпляче поглядаючи на пролітаючі таксі. Однак вирватися на свободу йому не вдалося, оскільки Ломакс мав неприємну звичку утримувати людину, з якою почав розмову, і, безумовно, великий досвід у цій справі. Наразі він міцно тримав лорда Катерхема за лацкан піджака. «Мій друже, заявляю з усією відповідальністю. Напередодні національної кризи, яка нас чекає в найближчому майбутньому, лорд Катерхем зябко здригнувся. Він раптом зрозумів, що краще би провів кілька прийомів, ніж слухати повторення однієї зі скучних промов Джорджа Ломакса. А той міг безупинно говорити хоч 20 хвилин». «Добре, добре», – швидко погодився він, – «Я все влаштую. Сподіваюся, ви владнаєте свої питання. Мій друже, тут нічого влаштовувати. Чим ніс, не кажучи вже про його історичне значення, ідеально розташований? Я буду у себе менш, ніж за сім миль звідти?» «Звісно, мені не пристало бути присутнім на домашньому прийомі». «Звісно», – швидко погодився лорд Каттерхем, який не знав та й не хотів знати, чому, власне, не пристало. «Ви не заперечуєте взяти в помічники Біла Еверслі. Він може стати у пригоді для зв'язку зі мною». «Із задоволенням», – пожвавішав лорд Каттерхем. Біл цілком порядний хлопець, та і бандл прекрасно до нього ставиться. «Більярд, звісно, не так уж і важливий, це лише привід», – лорд Катерхем знову засмутився. «Ну, тоді все. Принц, його свита...» Білл Еверслі, Герман Айзекстайн. Хто? Герман Айзекстайн. Представник синдикату, про який я вам казав. Все британського синдикату? Так, а що? Нічого, нічого. Я лише поцікавився от все. Цікаві у цих людей імена. Потім, звісно, треба би запросити сторонніх одного-двох осіб. Лише для того, щоб прийом виглядав як справжній. Леді Ейлін могла б про це подбати. Бажано запросити молодих, некритичних людей, які зовсім не розбираються в політиці. Бандел відмінно зі всім впорається, я впевнений. Я ось про що хочу вас запитати, Ломакса, здається, осяяло. Пам'ятаєте, про що я вам щойно розповідав? Ви багато про що розповідали? Ні-ні, я маю на увазі... «Це нещасне оскладнення!» Він знизив голос до таємничого шопоту. «Мемуари!» «Мемуари графа Стилптіча. «Мені здається, тут ви помиляєтесь», сказав лорд Каттерхем, придушуючи позіхання. «Люди люблять скандали. Чорт забирай, я сам читаю мемуари. із з задоволенням. Справа не в тому, прочитають їх чи ні». Невелика важливість, а в тому, що їх публікація саме зараз може все зруйнувати. Все! Народ Герцословаччини хоче реставрувати монархію і готовий запропонувати корону принцу Михайлу, який в свою чергу має підтримку уряду його величності. І який готовий надати містеру Герману Айзекстайну та компанії концесії в обмін на мільйонний кредит, щоб сісти на трон. Катерхем Катерхем, мученицьким шепотом блага Ломакс. Обережніше, благаю вас, перш за все обережніше. Справа в тому, з задоволенням продовжив лорд Катерхем, поступившись, однак проханням співрозмовника і знизивши голос що спогади Стілптича можуть зруйнувати чиїсь плани. Тиранія і негідна поведінка сім'ї оболовичів, а? Ці питання обговорювались в парламенті. Навіщо змінювати нинішній широкий і демократичний уряд абсолютною тиранією? Політика диктована кровососами-капіталістами. Уряду загрожує небезпека. Ну як вам? Ломак скивнув. «А може бути і гірше?» Тихо промовив він. «Припустимо, лише припустимо, що хтось гадає про це прикре зникнення. Ви знаєте, що я маю на увазі?» Лорд Каттерхем здивовано подивився на нього. «Ні, не знаю. Що за зникнення?» «Як, ви не чули?» «Це сталося в чимнізі. Генрі був дуже засмучений. Його кар'єра мало не закінчилася». Ви мене просто заінтригували, пожвавішав Лорд Катерхем. Хто або що зникло? Ломакс нахилився і прошепотів щось на вухо лорду Катерхему. Той поспішно відсторонився. Заради бога, не шипіть. Ви чули, що я сказав? Так, чув, неохоче відповів Лорд Катерхем. Тепер дещо пригадую, дуже цікава справа. Цікаво, хто ж це зробив? Так нічого і не з'ясувалося? Так, і не з'ясувалося. Звісно, діяти довелося дуже обережно. Не мало просочитися жодного натяку на втрату. Але Стилптіч тоді був там. Він що знав, не все, але щось. Ми з ним один чи два рази сварилися з турецького питання. Припустимо, в париві безумовної злоби він виклав це у своїх мемуарах. Подумайте про скандал і далекосяжні наслідки. Усі б дивувалися, чому це замовчувалося. Звісно, з явним задоволенням погодився лорд Каттерхем. Ломакс, який говорив зовсім тихо, взяв себе в руки. Я повинен зберігати спокій, пробормотів він. Спокій, і ще раз спокій. Але я ось про що хочу вас запитати, мій друже, Якщо у нього не було злого наміру, чому він послав рукопись до Лондона таким околишнім шляхом? Це, звісно, дивно. Ви впевнені в фактах? Абсолютно. У нас е... є агенти в Парижі. Мемуари було таємно надіслано за кілька тижнів до його смерті. Так, тут щось є. Промовив Лорд Катерхем з тим же задоволенням, що й раніше. Ми з'ясували, що вони були надіслані людині на ім'я Джиммі або Джеймс Макград, канацію, що зараз живе в Африці. Справа стосується імперії, чи не так? весело запитав Лорд Катерхем. Завтра, в четвер, Джеймс Макград прибуде на Гренард Касл. І що ж нам робити? Ми, звісно, зустрінемося з ним, пояснимо йому, якими серйозними наслідками загрожує публікація мемуарів і попросимо його хоча б протягом місяця нічого не робити. І в будь-якому випадку подбаємо про те, щоб вони були ретельно відредаговані. А якщо він відмовиться або пошле вас до біса чи ще кудись, припустив лорд Каттерхем. «Цього-то я й боюся», – визнав Ломакс. «Ось чому мені раптом спало на думку, що добре б запросити його також учим ніз. Звісно, він буде польщений знайомством з принцем Михайлом, і з ним, можливо, буде легше впоратися. Я не буду його запрошувати», – поспішно заперечив лорд Каттерхем. «Я не люблю канадців і ніколи не любив». Особливо тих, хто довго живе в Африці. А може він виявиться чудовим малим, таким собі необробленим алмазом? Ні, Ломакс, моє слово тверде. Нехай з ним возиться хтось інший. Тут би дуже знадобилася жінка, сказав Ломакс, якій можна розповісти достатньо, але не занадто багато». Жінка могла б делікатно і тактовно вмовити його. Не те, щоб мені подобалася участь жінок у політиці, тут краще обійтись без них, але в своїй сфері жінка може творити дива. Тільки згадайте, як дружина Генрі впливала на нього. Марсія була надзвичайною, унікальною жінкою, блискучою господинею політичного салону. «Чи не хочете ви запросити Марсію на цей прийом?» Слабким голосом спитав лорд Каттерхем, побліднівши при одному згадуванні про ненависну невістку. «Ні, ні, ви мене не так зрозуміли. Я говорив про вплив жінки загалом. Ні, я пропоную запросити молоду жінку. Чарівну, красиву, розумну. Не Бандл же? Бандл тут зовсім не підходить». Вона завзята соціалістка і просто розсміється над такою пропозицією. Я кажу не про леді Ейлін. Ваша дочка, Катерхеме, черівна, просто черівна, але вона зовсім дитина. Нам потрібна жінка досвідчена, врівноважена, яка знає життя. Ах, ну, звісно, тут підійде тільки одна людина, моя кузина Вірджинія. «Міс Ревел?» Лорд Каттерхем пожвавішав, відчувши, що, можливо, прийом все ж таки буде не таким нудним. «Мені подобається ваша пропозиція, Ломакс. Найчарівніша жінка Лондона. До того ж вона в курсі всіх справ Герцословаччини. Її чоловік, нагадаю вам, служив там у посольстві, і, погоджуюся з вами, вона володіє величезним шармом. Чудове створіння!» охоче підтвердив лорд Катерхем. «Що ж, тоді домовилися». Містер Ломакс ослабив свою хватку, і лорд Катерхем не приминув звільнити лацкан піджака. «До побачення, Ломакс. Ви все влаштуєте, чи не так?» Він швидко шмигнув у проїжджаюче таксі. Лорд Каттерхем не любив вельми шановного Джорджа Ломакса, як тільки може один добропорядний християнин не любити іншого добропорядного християнина? Він не любив його одутловато червоне обличчя, важке дихання і нав'язливий погляд опухлих блакитних очей. Подумавши про найближчий вікенд, він зітхнув. Досада. Ах, яка досада. Проте, при думці про Вірджинію Ревел, він дещо підбадьорився. Чудове створіння, — пробурмотів він собі під ніс. Чудове.